Klubbstugan. Ja, goddag Mitt namn var Fredrik Lindström Aha. Jag ville bara prata lite grann med någon som är hemma på hundar Jag är så orolig Jaha, vad gäller Min Rottweiler Glenn Aha. Han, ja Jag får säga som det Jag tycker att han visar tydliga tecken på att vara homosexuell Min granne, överläkare Stengop Har en labrador, örjan Och han har flera gånger gjort närmanden mot honom en gammal är Rottweiler? Ja, han är fy nästan fyra år. Ja, men det... Ja, jag är så bekymrad. Och jag har försökt att presentera honom för flera olika tikar och så. Men, men han, han söker sig hela tiden till hanar. Ja, men det är en dominanshandling där. Med. Det är ja, naturligt. Han gör såna närmanden som tyder på erotik tycker jag. Ja, ja, men det kan en hund göra. Det, ja. det är en dominanshandling från, från hunds sida att han ska... Han är mer dominant än den hunden, än, än en annan Jaha. hund. ja så det är ett sånt, ett sånt rollförhållande där. Ja. Alltså. har ju varit förbannat sagt, ta bort den där bögycken. Mm. Så att nu får de inte apportera tillsammans. Nej, men då men ska det... jag lita på att det inte är någon fara. Nej, nej, men det är bara att du ska säga från du hundgör. Ja, ja, ja. Ja. ja, det säger jag. Det säger jag åt honom, ja. Grän, att nej du, Grän, nu gör du inte så en gång till. Du ska säga, från vilka mm. till halsbandet det, det, det är en dominanshandling Jaha mm. ja. Ja, Då ska jag berätta det för, för, för Sten Gops så blir han lugn också mm. du, jag, tala, jag ska tala om det för, för eh, Generalsekreterare Lena Modén också Jag har presenterat eh, Glenn för några av hennes Tikar, mm. så kan hon lugna sig mm. tack, va, tack för roligt då. Ja. Tack så mycket